KILENCEDIK FEJEZET Estére szinte semmi sem maradt a reggeli lelkesedésből. Nyomott hangulatban szótlanul vacsoráztunk. Persze ezerszer figyelmeztettek minket, hogy ez a hely súlyos nélkülözésektől szenved. De ilyen nyomorban, ilyen ínséges viszonyok közt tengődő embereket még soha egyikünk sem látott, még harcedzett vezetünk sem. Arra gondoltam, képes leszek-e még egyszer az életben, akár csak a legegyszerűbb pizzára is beugrani valahová, tudván, hogy az éjségtől oly sok kisgyermek sír fel nap, mint nap álmában, tehetetlen édesanyja karján. Az egész nap olyan vadhajszában telt, hogy nem tudtam volna megmondani, mikor is volt az, mikor Szilvia oly nagyon kétségbe esett. Talán valamikor délelőtt. Délutára már összeszedte magát, és épp úgy dolgozott, mint bárki más. Bátran és pontosan diagnosztizált, határozottsága jó hatással volt a betegekre. Egyszer még egy egészen rendkívüli diagnosztikai bravúrt is végrehajtott. Döniz egy hat éves kislányt vizsgált, akiről egy héttel ezelőtt az ENSZ mozgó orvos csoportja azt állapította meg a falujában, hogy melkasi fertőzése van, s ennek megfelelően antibiotikumos kezelést kapott. Most azonban a szüleik is nélkül elhozták hozzánk, mert a leányka erősen verejtékezett, arca halott sápat volt, és szapora alig lehetett kitapintani. Dönéz nagyon megijedt, mert szinte semmi szívhangot nem hallott a stetoszkóppal, és szólt Szilviának, hogy ő is hallgassa meg. Szilvia egy másodperc múlva felkiáltott. Jézusom, azonnal hozzátok ide az ultrahangos gépet! – De hát mit akarsz, D'Alessandro? Ez egy vírusos... – Szilvia leintette, és sürgetőleg Johanneshez fordult. – Gyerünk már, igyekezz! – a fiú elviharzott. – Ne viccelj már! – tiltakozott tovább Döniz. Azt se tudod, mi baja. – Fogd már be! Nekem itt nagyon gyanús valami. Három perc múlva Johannes már ott is volt, s maga előtt tolta a kezdetleges készüléket, melyet mi hoztunk magunkkal. Szilvia gyorsan bekapcsolta s az érzékelőt, sebesen a gyermek melkasára helyezte. A gyanúja beigazolódott. Tudtam, perikardiális ömleny. Mindjárt megfojtja a szívét. Nem csoda, hogy nem hallasz semmit. Biztos, hogy nincs egy gramm helyi érzéstelenítőnk sem? Egészen biztos. Hogy a franc enné meg, akkor anélkül kell bemennem utasította Döniszt és Johanneszt, hogy erősen fogják le a kis beteget, önmagát pedig félhangosan, eképpen bíztatta. Gyerünk, D'Alessandro, nincs más választásod, csak gyorsan és határozottan. Egy pillanat múlva a kislány élesen felsikoltott fájdalmában, ahogy Szilvia egy hirtelen mozdulattal bevezette a tűt a szedcsont alá, és gyorsan lecsapolta a zavaros folyadékot. Alig pár másodperc múlva a szorítás megszűnt, és a kislány szabályosan kezdett lélegezni. Szilvia a gyermek fölé hajolt, megsimogatta a homlokát, és gyengéden azt mondta. Ne haragudj, kicsim. Tudom, hogy fájt, de nem lehetett másként. Döniznek sem volt más választása, kénytelen volt gratulálni a kolléginának. Mire François összehívta a kókat társaságot, hogy összegezzük a napot, már mindenki tudott Szilvia ihletet beavatkozásairól. – Rövid leszek, emberek? – kezdte. – Mert tudom, hogy mindenki el akar vegyülni a helybeli éjszakai élet pesgőforgatagában. Olyan töttyettek voltunk, mint a mállott mosogató rongy. Így aztán nem igazán tudtuk értékelni a humorát. – Na tehát – folytatta. – Mindössze annyit kell ma este megbeszélnünk, hogy miként tudjuk a legjobb hasznát venni annak a kevéske gyógyszernek, amennyit a tolvajok meghagytak nekünk. – Miféle tolvajok? – kérdezte Moriz döbbenten. – Erre felé sifta a nevük, de ez nem változtat a lényegen. Feketézők, bármerre is menjünk, mindenütt ott vannak, és valahogy mindig sikerül hozzáférni ők a gyógyszereinkhez. Megcsapnak egy rendes adagot, aztán persze jót kaszálnak vele. – Már bocsánatot kérek, François, de kezdtem háborogni. Ne süketelj, mett, de kérsz bocsánatot? Jó, akkor nem kérek. Ha tudtad, hogy megpróbálnak majd kirabolni minket, miért nem állítottál őröket a teherautókhoz? Nagy ötlet, haver. Gondolod, hogy ez nekem nem jutott eszembe? Csak az a helyzet, hogy az őrök maguk vitték el a cuccot. Az egész rohadt teherautóval együtt. Most, hogy ilyen szépen beledöngölt az agyagba, a többiekhez fordult. Nagyon meg kell gondolnunk, milyen műtéteket tudunk elvégezni. Körbeadtak egy kézzel írt listát, és az elégedetlenség moraja csak egyre hangosabb lett. Morisznak kifutott az arcából a vér. E – Én ezt nem hiszem el! – szörnyülködött, és a nyomaték kedvéért rácsapott egy nagyot a papírlapra. – Ha jól látom, nincs sem lidokain, sem eritromicin, és a haloténnek is csak a fele van meg. Most mihez kezdünk, François? Talán benőtt lápkörmökkel szórakozzunk? Ami nekem még különösen feltűnt, hogy az alapvető gyógyszereken kívül egyetlen tubus szemkenőt sem volt. Ilyen antibiotikum nélkül a Davidhoz hasonló bajban szenvedő gyerekek tuszatjait még igen hosszú ideig kezelés nélkül kell hazaküldenünk. Mikor számíthatunk utánpótlásra? kérdezte melkeseredetten. Mihej is, az embereink fel tudják venni Párizsban a biztosítási összeget, felelt François. És ne kezdjetek azzal macerálni, hogy lassúak vagyunk, meg fontoskodunk. Baromi mázli, hogy egyáltalán van biztosításunk. Ebben a pillanatban Szilvia felemelte a kezét. Igen, Miss Fama? A főnökünk nem is próbálta leplezni ingerültségét. Telefonálhatok egyet? Még mielőtt François egyáltalán szóhoz jutott volna, a többiek kórusban harsogták. Nem. Döníz egészen a gúnyolódásig ment. Meg akarod tudni, mikor megy az első gép haza, mi nyuszikám? De a délutáni kiméletlenül kemény munka után Szilvia már nem az a kis szende Lilium szál volt, akit reggel láttak hervadozni. És az sem érdekelte, hogy ez idő szerint a népszerűségi indexe a nulla felé közelített. Tudom, hogy haragusztok rám, és mindenkitől elnézést is kérek, különösen Dönisztől, amiért úgy elbaltáztam a délelőttöt. Csak azért kértem, hogy használhassam a telefont, mert talán tudnék segíteni. – Csupa fül vagyok, – mondta François karbatett kézzel. – Az apámat szeretném felhívni. Még harsányabb fújolás, nyerítés, fütyülés. A csapat jól láthatóan bűnbakot talált magának. Teljesen kibuktam az önelégült képmutatásuktól. Felálltam a helyemről, teljes súlyommal az asztalra nehezettem, és halkan, de határozottan azt mondtam. Jól van, gyerekek, erről ennyit. Hagyjátok szóhoz jutni. Ma egyszerődés abba maradt, és Szilvia elmondhatta, amit akart. Az apám, miként azt a jelenlévő oly jól tudják, egy mocskos kapitalista disznók. És mint ilyen, megvannak a kapcsolatai a szűrűekkel a gyógyszeriparban. Valószínűleg el tudná küldetni a szükséges gyógyszereket. Egy darabig néma csend volt a teremben. Minden szem a vezetőnkre szegeződött, aki aztán meglepően engedékenyen reagált. Hát, ahogy az etióp közmondás mondhatná, a nélkül ne akar shiftát fogni. Tehát miért is ne próbálja meg a nagyhatalmú apuci? Belenyúlt a zsebébe, Elővett egy kulcsot, és odaadta Szilviának. Ha már úgy is beszélsz vele, kérd meg, hogy küldjön néhány ezt is. Szilvia felemelt fejjel, méltósággal távozott a szobából, bár tudta, hogy a távollétében mindennek el fogják mondani. Típikus nagypolgár, Kárál Döniz, mindenért egyből apukához rohan. Hagyj már neki békét, torkoltam le. Amennyire nem becsülétek most semmire, nem gondolod, hogy igencsak nagy levegőt kellett vennie ahhoz, hogy szóba hozza az apja befolyását? Soha egyik sem fordult még elő, hogy valamiért elbizonytalanodott? Hogy valamitől szorongani kezdett? És továbbra is azt mondom, hogy Szilviában igenis sok van. Eltévesztetted, met? szólalt meg márta fanyarul. Nem Szilviában, hanem Szilviának. Pénze! A megvető vihogás még javában hullámzott, amikor Szilvia belépett. Hirtelen mindenki elhallgatott. – Köszönöm! – mondta csendesen françois és visszaadta a kulcsot. – Tudja, kinek szóljon. Egy gyors kisegítő szállítmányra már a hétvége előtt számíthatunk. – Brávó, Szilvia! – örvendezett a szobatársam Gilles. – Ez igen. Jut eszembe, délután állati jó volt az a diagnózis. Néhányan némi kis udvarias tapssal követték a példáját. Nem volt éppen egetverő ünneplés, de azért már ez is jelezte, hogy a Szilvia utálatnak vége. Na jó emberek, szólalt meg François. Mára ennyit, mindenki húzzon el aludni. Néhány másodpercen belül kettesben maradtunk Szilviával. Mindkettőnk kezében gyertya, Szilvia zavartan elmosolyodott. Kösz, hogy kiáltál mellettem. Kösz, hogy azt tette amit. Nagy hasznunkra lesz. Gyönyörű volt a rebben ő szitáló fényben. Hogy mennek a dolgok Milánóban? Kérdeztem színlelt egy kedvűséggel. Jól, egész jól. Hogy van Niko? Nem kérdeztem. Apád nem mondta? Ha tudni akarod, az érdekelte, hogy velem mi van, és örül, hogy most már rólatok is van valami sejtése. Hirtelen nagyon is kíváncsi lettem volna, Vajon Nino miről számolt be a főnökének? És hogy az öreg D'Alessandro, vajon mi mindent tud már rólam? De úgy döntöttem, ezen most nem rágom magam. Most nem. Gyere, Silvia késő van. Fújd el a gyertyát. Miért nézel így rám? Kérdezte, mintha a pillantásom égette volna az arcát. Mert mindig úgy akarok emlékezni rád, hogy most látlak. Aztán minden további szónélkül elfújtuk a kicsiny lángocskákat. Szorosan egymás mellett álltunk a sötétben. Átkaroltam, és felkapcsoltam az elemlámpámat. Elindultunk lassan a szállása felé. A telep már elcsendesedett, csak a távolban pitjeget néhány éjszakai madár. Giles bizonyára tudná a nevüket. A kaibák és a fák csupán fekete árnyak voltak a holdelő terében, s a hőmérséklet közeledett az elviselhetőhöz. Olyan különös, szólalt meg Szilvia halkan. Ami életem legrosszabb napjaként indult, az a legszebbként fejeződik be, és ennek egyetlen oka van, megszorította a karomat. Hogy tudnám ezt neked valaha is megköszönni? Nem olyan nagy dolog, feleltem. Már a bejárat előtt álltunk, rámemelte a szemét. Nem akarom, hogy vége legyen. Egy pillanat múlva bent voltunk, és egyetlen szállgyertja a lebbenő fényében szenvedélyesen nyúltunk egymás felé. Lehetetlen szavakba foglalnom, milyen érzés volt Szilvia dalessandro érintenem, csókolnom. Vagy azt a teljességet leírnom, amit ölelésekor éltem át. Szilvia hirtelen megtorpant. Valamit el kell mondanom, Matthew, mondta. Én még soha nem voltam férfival. Ő szintén meglepődtem. Eszembe nem jutott, hogy egy ilyen tökéletes lány ne ismerje még a testi szerelmet. De arc kifejezéséből láttam, hogy igazad beszél, és hogy mit jelenthetek neki, a következtetés nem volt nehéz levonnom. És szeretkeztünk, és boldogok voltunk egy eldugott etióp falu lepusztult kunyhójának kicsi szobájában.